чисельну кавалерію, а стрільці воювали пішо. Крім того, кінотники-донці дошкуляли хитрими партизанськими маневрами, з якими галичани зіткнулися вперше. Перед розсуховатою місцевість була нерівна, пересічена горбами і вибавками. Курінь якраз окопався, коли пустився дрібний дощ. Невдовзі з села вигулькнули поодинокі вершники. Потім за ними висипала кінна розстрільна. Сотник Станімір дав команду привітати ворога крісовим і скорострільним вогнем, після чого кіннотники без жодного пострілу подалися назад у село. Там вони покинули коней і вже пішим порядком рушили густою лавою на стрілецькі окопи. Станімір Зарядив три сотні до протинаступу, четверту лишив у резерві під командою поручника Гірняка. Заклекотів бій. Дощ припустив сильніший, але того ніхто не помітив. Вогонь з обох сторін дужчав. Ворожа і галицька лави зближалися. Мирон сидів зі своєю сотнею в шанцях. Поруч нього Петро Гультайчук ворушив потрісканими губами. і з порухів губ Мирон бачив, що він молиться до Богородиці Діви. На Петрові теж були руді англійські штаблети, тільки не з гетрами, а з обмотками. Михась Проців хоч сидів у резерві, раз по раз попльовував у мокрій від дощу долоні, тримаючи кріса під пахвою. Зенек Жишка у собі підніс найдовшу стрілецьку пісню. Як з бережан до кадри січовики манджали, то крайло серденько від горя і печалі. Прибіг патрульний Денис Собечко і доповів, що праворуч у вирку стоїть хмара кінноти. Донці готувалися до свого партизанського маневру, щоб у слушний момент налетіти їм на праве крило. Мирон дав команду резервній сотні на гінці підійти до виярка. Він підповз з гребеня схилу і побачив, що там унизу справді зібралася хмара кінноти, але до слушного моменту зовсім не готова. Вершники, ховаючись від дощу, спішилися і збилися вкупи попід старими вербами, що росли над руслом пересохлої річечки. На Мерунів знак сотня підповзла до схилу і воднораз смальнула зі скорострілів та крісів таким вогнем, що хмара розлетілася, як зграя шпаків. Багато донців, забувши, що в них є коні, Драпцювали пішу. Хто встиг вискочити на коня, гнав його під узвіз, не озираючись, залишаючи у виярку вбитих і поранених. І ржали коні, бігли й падали люди. Зенек Жишка кропив навздогін утікачам з кулемета Шоша, і скурвий син уже доспівав свою нескінченну пісеньку до того місця, де стрільчики січові до кадри доїжджали, бо таки доїжджали. Лава, що так браво наступала з розсуховатої, позбувшись головного партизанського маневру, заломилася і подалася назад. Ворог у паніці побіг на монастирище. Курінь зайшов у село. Стражденне українське село. Воно й тут було зґвалтоване, потоптане і пограбоване. Біля дикої груші край вигону лежав заколений хлопчинка, років, може, 14. Селяни сказали, що він виліз із самопалом на грушу і стріляв по втікачах, наче то було не регулярне військо, а зграє горобців. Донець зняв його з груші пікою. Біля аптеки на стовпі висів у зашморгу сивий чоловік. Це був тутешній аптекар Мошко Фалікман, який гречно прийняв на пості двох господ офіцерів, а вони так віддячили йому через те, що вчасно не дав їм горілки. Мошко й сам так робив, і селянам радив, щоб не давали драпіжникам оковитої, поки вони у тебе в хаті. Бо з ще, може, якось пронесе. А як нап'ються, тоді гаплик. Тоді достеменний погром. Після чарки їм подавай і дочку, і жінку, і невістку, і все, що маєш у скрині. Отож, ліпше їм дати Сулійку в дорогу, як уже йтимуть з хати, казав бідний Мошко, і сам зрихтував драпіжникам Сидора та Сулію зеленої полинівки а вони повісили його за те, що проклятий жит не зізнався відразу, чим його аптека багата. Такого страхіття набачила стрільці не в одному селі, яке довелося визволяти. Але що тут казати, які своїх хлопців вони там лишили не одну чоту? Ховали їх найбільше під Дашевом, під сороками, монастирищем, а Зеника Жишку опустили в сиру землю під ілінцями. І тоді, коли хлопці похилили голови над його могилою, Петро Гультайчук раптом затяг на весь голос, наче йому щось зробилося. Як з бережан до кадри січовики манджали, то країло серденько від горя і печалі. Дотяг Петро перший куплет, і захлинувся, бо ця пісня не мала кінця, а Зеник Жишка до своєї кадри уже приманджав. Хлопці підвели мокрі очі на капелана отця Михайла. Як він дивиться на те, що Гультайчук затяг веселої над убитим, але їхній польовий духівник теж утер сльозу, і це вперше Мирон побачив, як його краянин із Розвадова, священник Михайло Якубів, заплакав на похороні. Не знав, не знав отець Михайло, що невидима кислява карга, яка забрала від них зеника жишку, походжала тут поруч і вже вказала на нього своїм чорним перстом. Далі було ще тяжче. Ворог кидав і кидав на них свіжі сили. Хмари кавалерії насувалися звітам, де їх ніхто не сподівався. Бо навіть стрілецькі піші стежі не могли рівнятися з кінними. Тому воювали майже на осліп, без розвідки. Вперті бої тривали до середини жовтня –